Випекли у полоні і бусили отак світом. «Діду, а як ви були молодий? Чи ви пам'ятаєте усе те, що бачили?» «А як же, сину, а як же?» «А вже ж пам'ятаю. Більше того скажу тобі. Тільки, може, і не втнеш, коли втратив зір і пережив це люте, горе своє, а потім знайшов у собі силу і ту заліру узявся» то ніби інший, більший зір здобув. Коли все бачиш, то часто нічого не бачиш. А коли нічого не бачиш, то все, що бачив колись, таке перед тобою виразне, і все, що діється довкола, зрозуміле, насправді зрозуміле. А скажіть, чи моя доля буде, може бути щасливою? Чи знайду я Своє щастя у житті. Вже з того, як питаєш, синку, Скажу, що важко тобі буде? Бо ти питаєш, ти, А тобі ще зовсім мало. Отак От живеш, вже не так, як хотів би, Не міг, а як склалося. А ще питаєш так, як той, хто не вірить, А ото чує, що чекає його і лихо, і біда, і усяка всячина, і тебе чекає, як і всіх. Але тебе таки більше, бо голос у тебе неспокійний і вдача буйне. Стережися життя, хлопче, бо все ж, узяв би я тебе у свої поводирі, якби не мав свого, узяв би щось у тебе буде. Буде щось. Тільки знайди у собі віру. Віру в себе. Сварид мовчав при тих словах лірника. Не заперечив, але і не додав нічого. Тільки потім сказав Данилові. Чув, як казав лірник. То мудрий чоловік. А я додам одне. Ти про квітку свою пам'ятай? Про квітку папороті. І... Не мине тебе доля, якою б лихою вона до тебе не поверталася. Суденіло. Ще трохи і западе ніч. А Кипчака не видно, і думки почали снувати в Данилу неспокійні і виразно бентежні Де ж це він? Що це все означає? Там же його родичі, там же батько і брати, там же у нього свої. А він, Данило, не поїхав з ним, бо просто уперло щось усередині в нього ні, та й годі. Чи не хотів відчути себе чужинцем серед тих Кипчакових, своїх? Чи щось інше його тримало? Але, доки їхали, не мав певності, навіть не загадував, що відмовиться їхати у те військо. А потім раптом. Уперся. І все. Може, то близька розлука із хлопцем знову заперечила у ньому подальше зближення. Але і так було марним, бо однаково їхні шляхи у житті різні, як різні початки. Звело їх на життєвих бурях негадано. Але у кожного своє. Кожному своє. Завжди думалось Данилові поночі краще. Завжди бачив виразніше усе, що коїлося з ним, що мав робити далі, приймав якесь рішення зазвичай поночі. Чи не тому, що, як казав той лірник, коли бачиш усе, то нічого не бачиш. Може, темрява спричиняється до кращого мислення. Ще й тому, що нічого не бачиш довкола, а тільки себе чуєш, і світ довкола широкий, просторий, а ти серед нього перекоти поле, насінинка, гнана вітром. Може, правду казав сварит, що були й такі, що самі осліпляли себе, аби відати більше, аби знати? Данило з п'ятьма товаришами їхали вверх і стоповою дорогою. Вже віддавна жили вони у лісах, переходили з одного місця на інше, поночі і тікали. Але тут сталося так, що вирішили ризикнути, бо чули, що у Юзівці місцевий пан знущався над селянами так, що спасу нема. Казали – Закрив кількох людей клоні і погрожує саджати на палю одного за одним, доки не скажуть, хто прихистив розбійників, хто їх навів, а ще й так, що пограбували панську садибу тихо, без жодного пострілу і нікому не заподіяли смерті. Кому що дісталося, коли розбійники поділили награбоване між людьми? Кажіть і віддавайте. Ніхто нічого не сказав, ніхто не віддав. «Нічого! Ми винні!» – казав Данило. «Бо ми це зробили. Люди страждають безневинно. Маємо допомогти!»